Діло. Треба гарно і голосно доспівати нашої пісні Доспіваємо, батько, відповідають йому хором Треба показати Москві, що безкарну Україну руйнувати не сміє І запереволочено треба помститися за тих мучеників, що їх тут доконали Помстимося, щоб не осоромитися перед батьком Дніпром Який наших предків на греків і турків на своїм хребті носив І колись на нашу славу дивився, а тепер тільки нечисть бачить «Не осуромимо нашої слави, батьку, Не бійся!» І видно, як їх лиця новим завзяттям полають. Курява вздовж Дніпрового берега посувається, мручко руку до чола прикладає. «Го-го! -го! Та вони й гармату на нас котять! Багато честі, панове, багато! Ану ти, братце, підкопуйся підвал! Скоро, скоро!» Козакам не треба казати, як і куди, а швед дивляться на них і собі те саме роблять. Здивовити не можуть, як запорожці скоро і справно без планів І без фортечного інженера з дикого островця вміли зробити фортечку Яку все ж таки так легко не буде можна взяти Рови, траншеї, хитро придумані профілі Яке дерево було зроблено і зроблено палісаду Грим почалось, але мускалі не дуже-то вправні артилеристи Нам би тую гармату дати Каже, якийсь гармаш запорожець. Показали б ми їм, як то стріляється з гармати. Половину їх батальйоном змили. Або й ціли, або й ціли. А то, диви, ніяк попасти не вмієте. Штурк панькав око. І дійсно, москалі три гармати на березі уставили. Палять і палять, та на острів ніяк не попадуть. То в врукав Дніпра влучать, то кулі їх понад островом перелітають, і з Дніпра вода, як вода грає, у гору скачає тільки, ніби дощ на обложених падає. Аж врели. Один набій влучив якраз у могилу, в якій поховані були альбадільці. Розірвав її, розбурхав і викинув трупів наверх. Чортові діти покійникам спокою не дають. Шведи без приказу підбігають і загребують останки своїх героїв. Стовпи води раз у раз водограями скачуть. Знов один влучений стріл і знов у могилу, в якій похоронено трьох убитих козаків. З набіщиками битися сволочь московська прийшла, сердиться Мручко. «Я ще чогось такого не бачив. Прийдете ви мені, випортки собачі, ближче, то я вам покажу, як чесне вояк б'ється. Ідуть, ідуть, кричить смільчак, що раз у раз вискакував із своєї нори, щоб побачити, що ворог робить. У воду кіньми скачуть, з двох боків нараз зайти на нас хочуть». Мручко дає відповідний наказ. Гремлять козацькі мушкети, і лускують фузії шведські. Московська рота захитується, подається, ранені і трупи випливають з Дніпром. Але московські офіцери, мабуть, дістали наказ за всяку ціну взяти це бунтарське гніздо. І знають, що краще їм згинути, ніж того наказу не сповнити. Подаються на берег, формують свої роти наново і кидають їх у гирло по губи. І знову гук грому, і знову луна відбивається від руїн, переволоченої і закочується у задніпрянські ліси. Знову широкий Дніпро багриться кров'ю. Іще раз, іще раз, іще раз. Тим часом сонце спускається за далекі, темно-фіолетові ліси, цілими пригорщами світла прискає москалям просто в очі, світла яскравого, гаряче сліпучого. Козакам у допомогу приходить. Але пособити годі Москалі пруться на берег розпучливо безтямно, Коні ломлять ноги Люди шкараберть летять у воду Та на їх місце насуваються нові Немало їх менчиков має Шведам і козакам гаряч Каптани поскидали себе Позакочували рукави Озолочені сяєвом заходячого сонця Облиті потом З жилами, як постронки З очима, що крові понабігали Завзяті, люті, страшні Мов в якійсь казкові Шаблями, як молотами по черепах Ворожих б'ють З супротивником за підпаш беруться Гнуть, давлять, торощать Ніби це не люди, а звірі Ніби це не бій, а видаво якесь Хоробливе, страхітне І чим раз більше Трупів кругом, чим раз більше Людської крові і м'яса І чим раз довші тіні кладуться Від тих жахливих борців Ніч Далеко десь на лівому березі Дніпра запалюється виднокруг. Сто огнищ у московському таборі горить, а лівий берег чим раз більше темніє. Між ними Дніпро як лезо Влетенського меча велискується. Як на мечі і ржа, так на нім кров багровіє. Кінчиться бій. Ворог відступає, а новина надходить. Мабуть, білого ранку зажде, бо ніч нині якась не дуже тої видна. Мручко з невеличким гуртком товариство по боєвищу походжає. От і постояли ми, браття, за волю і за славу Хай знають наших Доброго ми їм страху нагнали Внукам своїм розкажуть Обтерли це рукавом сорочки А тепер треба нам тут якийсь лад зробити Маємо час І пішли ранених з-під трупів добувати Небагато їх знайшли Козак як падав, то хіба щоб уже не піднестися на ноги Доки міг, доки боровся. Альбедільці також. Це були союзники гідні. Кращих і не знайти. Як котрий падав і чув, що вже не встане, то просив, щоб його добили. Не відмовляли собі тієї останньої прислуги, бо, як запорожці казали, краще в чорта, ніж у царя. Тим, хто довелося тепер ручкою з товариством тільки стягнути козацькі і шведські трупи, до готового рога присипати землею, і відмовити над ними молитву. Плакати на його гадку не було чого. Гарну смерть мали. Дай Боже кожному козакові такої. Куди краще, ніж у московські лабети попасти, Так як хробак витися на колі? Щоб їх чорт на роже навивав Тих живодерів кацапських. Зорі вискакували на небо І тривожно заглядали в Дніпро. Мручкою лице і руки з кролими. Довго. Товариші за його приміром. А тоді посідали над берегом, щоб відпочити. Другий берег усміхався до них. Там ще не було війни. Щоб і не було, побажав йому Мручко, проклята хай буде вона. І що лиш тепер побачив і зрозумів увесь жах того, що нині пережив. пощо воно і кому потрібно? Чимало людям землі і хліба, чимало повітря для грудей і простору для волі. Як сусід сусідові межу переворе, так він лиходій, а як цар цілу землю загарбати хоче, то йому вільно. Як голодний у багатого бухонець хліба або полоть сала візьме, то він злодій. а як царів все добро з нас, як олію